Do ça, do fuck ça. Pozdrav svim slušateljima u emisiji Od faksa do faksa. U današnjoj emisiji posjetili smo Vukovarsko veleučilište Lavoslava Ružičke te razgovarali s prodekanom za stručni i znanstvenoj straživački rad profesorom najboljšom Nešićem, sa studenticom ovog fakulteta koja izabrala smjer fizioterapije Anitom Nač i dekanom fakulteta docentom Mirkom Smoličem, koji nam je predstavio veleučilište Lavoslava Ružička. Vele učilište Sružička u Vukovaru osnovano je 2005. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske po onoj, u okviru one politike da je Hrvatska jaka onoliko koliko su jaki njene rubni dijelovi Pa se donela odluka da se krene sa tri studijska programa, prediplomska stručna, znači studijska programa, studij fizioterapije u biomedicinskom području znanosti i u području društvenih znanosti, trgovina i javna uprava. Na taj način se brzo startalo jer smo imali na raspolaganju profesore iz sa sveučilišta i iz nekih drugih sveučilišta iz razloga što Vukovar nije imao kadar sa izborima on zvanja. E, ušli smo u razrušenu palaču Jerkovski, ona se obnavljala u dva puta, mi smo je prije par godina rješili pitanje podkrovlja, napravili proširenje, tako da evo sad... Imamo uvjete za rade dosta dobre. Ono što je se de, bilo loše, to je što se kasnilo sa osnivanjem specijalističkog studijskog programa. Ja sam ovdje dekan prije dvije godine, prvo sam pogurao da se dobije taj specijalistički studijski program, studenti moraju imati nastavak četvrtu i petog godina. Znači, krenili smo sa Specijalističkim diplomskim studijom preventivna fizioterapija. On se trebao zvati fizioterapija, sportu, rekreaciju i wellnessu. To je jedan moderni studijski program sproju biomedicine i kineziologije, nešto novo na ovim prostorima. Istog razloga u akreditaciji nismo dobili konkurencija malo oticala tako jedno moderni naziv, nego se je išlo na studij preventivna fizioterapija. Znači, prošlu smo godinu upisali prvi put 30 redovnih studenata i 7 izvanrednih studenata znači otprilike nakon 12 godina postojanja prvi put ove godine upisujemo pet godina. Ono što bi nama trebalo u, u smislu razvoja dalje trebalo bi nam i jedan nastavak na studiji trgovine, studiji javne uprave. U ovom momentu to nećemo moći napraviti, iz razloga mi sad imamo 27 nastavnika, kod nas se tražio omjer 1 prama 30, sad je to omjer je negdje 1 prama 28. Nadam se, uskoro da će biti reakreditacija i kad ona prođe, da ćemo ići sa dva nova specijalistička studijska programa. Ono što mi želimo, mi bi htjeli otići sa nekim novim studijskim programom u STEM područje. Negdje u područje biotehnologije. Poticaj za tu ideju je krenio od poljoprivredne škole iz Iloka gdje djeca koja su, ovo je jedan poljoprivredni kraj, traže isto nekakav stručni studij, dosta je društvo siromašilo i nije ugodno putovati iz Iloka u Osijeku, oni bi više voljeli da se to osnuje u Vukovaru pa recimo da bude dislocirana nastava u Iloku ili ako treba Vinkovcima, Županji ili negdje gdje je to lokalna politika dogovori prema interesu studenata tako dalje. Ono što nam daje za tu ideju vjetaru leđa, a to je e, intervencijski plan grada Vukovara. Mi u ovom momentu ne možemo imati novi studijski program sa prostornim kapacitetima koji su nam na raspolaganju, znači ako bi se išlo uz tem područje trebali bi nam nekakvi prostori i za e, laboratorije i za nove Urede za profesore, tu bi nam još nekakvi sadržaji koji ne bi mogli u ovoj e, palači Irkonskih vospodniku kulture napraviti, znači nešto novo. E, mi smo obavili razgovor evo i prije dva dana sa pročavnicima grada Vukovara u smislu da se kroz sredstva iz intervencijskog plana grada Vukovara veleučilište preseli u jednom dijelu, odnosno su svoje razvoj temelji na dodatnim prostorima, u prostorima radničkog doma u, u naselju. Mi ćemo dati neke naše impute za projektnu prijavu, ono što mi mislimo da bi za projektnu zadatku trebalo. Nadam se evo da ćemo naj tu zajedniči jezi sa gradom Vukovarom, jer imamo, eto, tu nam se ciljevi preklapaju da razvijamo i borovu naselje i da širimo veleučilište, i da idemo u programe koji su potrebni gospodarstvu, jer eto je to e, ta djeca koja završe programe društvenih znanosti, javna uprava i trgovina, njima je sad sve malo teže i teže se zapošljavati dok naš studij fizioterapije je jako propulzivan studij ta djeca se zapošljavaju brzo, ako ne u Hrvatskoj, njima je EU na raspolaganju, oni se redovno svi zapošljavaju, svi su zbrinuti to znamo kroz naše alumnije razgovore s našim bivšim studentima evo tako da je E, to je jedan naš pravac razvoja, e, ono što se ovdje loše desilo, to je što evo mi prvi put ćemo u devjetom mjesecu proslaviti 12 godina postojanja, mi nismo u našem statutu imali niti dan veloučilišta, nekako smo bili, e, nekako se u nama slabo slabogodilo računa, međutim evo nakon prije dvije godine... Evo je bila je odluka tada ministra Mornara da se ovo veleučilište mora podignuti na zahtjevani nivo, da Vukovar mora imati kvalitetu, da to mora biti centar mladih. Mi sad imamo studenata nekdje 930, u, sa upisom ove e, pete godine znači doćemo na skoro tisuću studenata mislim da za grad Vukovar to krucijalno i za, kao grad mladih i da ostane. A vjetar svema u tome se i evo dao prošle godine i ministar Šustar kad je došao ovdje i kazao gradite dom. Mi nismo bili registrirani za studentski standard, evo sad smo se registrirali i za to. Povukli smo 23 milijuna kuna iz Kokrijinskog fonda EU. E, u fazi smo izbora izvođača za gradnju u Mirogojskoj ulici. Dolje dom će imati dva karta, 108 leža, 50 i nešto soba. Što će biti dodatni... Dodatna kvaliteta ovog veleučilišta da studenti, pogotovo naši koji dolazu na fizioterapiju iz cijele Hrvatske, on ima potreba za stanovanjem u gradu Vukovaru, dosta to skupo plaćaju, mislim da bi studentski dom im bio od krucijalnog značenja. Ono što će trebati, što ću predložiti gradu, eventualno fondu za razvoj Vukovara, tu će nam ustaje u tu zgradu koja nije ušla u ovaj projekt, trebati nekakva kuhinja pa ćemo eto vidjeti u dogledno vrijeme i to, znači mi bi planiramo sljedeće godine u deset mjesecu useljenje studentskog doma u gradu Vukovaru što ga definitivno onda čini studentskim gradom. A ono što smo u međuvremenu vidjeli da studentima fali i u ovom veleučilištu, to vam je student servis. Znači svaki naš student ide u studentski centar po svoj studentski ugovor, firme iz grada Vukovara onda nisu toliko zainteresirane za to, mi smo u proširenju znači našeg statuta, naših djelatnosti dobili student servis. Evo u fazi smo pripreme oko svega toga, napravili smo dolje, evo imamo novi ured za to, put, kupili smo program za evidenciju znači studentskih ugovora, njihove dokumentacije, Cijela ta priča će krenuti sa novom akademskom godinom oko prvih Tako da će student imati student service, ja se nadam da će ovo naraditi dobro i da ćemo s tim jedan dodatni iskorak napraviti u smislu cijelokupne kvalitete ovog Koliko studenta prošlo kroz ovaj stručni studij? Kakav je nastavni kader? Kakav je profil studenta? Kakvi su mogućnosti za pošljavanje? Kad je u pitanju studij fizioterapije, radi se o biomedicini. Znači, puno je slaženiji, studij zahtijeva jako puno prakse. U tom smislu imamo suradnju sa bolnicama i u Vukovaru, i u Vinkovcima i u Osijeku, i šire, i negdje tamo gdje studenti traže, gdje njima odgovara. Potpisano imamo ugovore, znači sa puno bolnica. Temelj tog studija je praksa. Znači, kad student iziđe da on može raditi na tijelu živog čovjeka, da mu može pomoći, da ga može rehabilitirati, da se mogu i prevenirati nekakve ozljede. Znači, e, mi smo se u startu oslonili na e, nastavnike iz medicinskog fakulteta u Osijeku i lječnike iz bolnica. Vremenom kako smo mi e, dobivali naš kadar, kako su naši nastavnici doktorirali, birali se u zmanja, tako smo polako e, otpuštali vanjski kadar, međutim još u nekim predmetinam e, Temelj su nam e, liječnici iz bolnica i neki profesori sa fakulteta medici, medicinskog fakulteta iz Osijeka. Mi smo sad u situaciji da e, od 27 naših zaposlenika imamo 14 doktora znanosti najveći broj ih je na, baš na biomedicini, znači na našom fizioterapiji tako da Vukovarsko veleučilište, mislim da građani toga nisu ni svjesni što imaju u jednom malom gradu kad imate 14 doktora znanosti, mislim da ćemo uskoro imati još, još je nekako kolega na doktorskom studiju, to je ogromna snaga ono što ja te mlade kolege upućujem nije samo nastava, nastava se i u osnovnoj srednjoj školi provodi po nekim nastavnim planima, ovdje je važan i taj znanstveni dio rada. Znači, da bi pojačali taj cijeli studijski naš program fizioterapije, mi smo sa, kako nismo mogli sami jer nemamo dovoljan broj naših nastavnika u znanstveno-nastavnim izvanjima, pogotovo znanstvenim zvanjima znanstvenog suradnika, više znanstvenog suradnika znanstvenog savjetnika, potpisali smo ugovor za izvođenje jednog znanstvenog trogodišnjeg programa gdje je veloučilište osiguralo pola milijuna kuna za trogodišnje to provođenje i u tom smislu smo angažirali i profesora Noela Camerona iz Univerziti Logburovog kod Londona koji je vodeći stručnjak Velike Britanije koji nam u tome pomaže. Sad smo evo u fazi, gotovi su nam upitnici, pripremili smo nabavu te medicinske opreme jer se radi na uzorku od 400 srednjoškolaca Radi se o projektu Rizični čimbenici kod Adoro Senata na području Vukovarsko-Selenske županije, gdje bi došli do nekih znanstvenih spoznaja, iz toga bi izišlo tri knjige, nekoliko znanstvenih konferencija, to je nešto što ne mogu napraviti ni veliki fakulteti u Hrvatskoj. Tako da mi kroz, i kroz taj dio jačamo taj naš studijski program, a da bi ga dodatno pojačali... Promijenili smo i nedavno i naziv u našem statutu, imali smo centar za traumu i fitness, kako smo se razvijeli u smislu da naš specijiški program ima spoj biomedicine i kineziologije. Osnovali, promijenili smo ime, odnosno osnovali smo novi centar koji se zove Centar za sportsku diagnostiku i rekreaciju. Za taj dio imamo i nekakva osigurana sredstva. Nismo nabavljali opremu na otvorenu postupku javne nabave diagnostičku iz razloga što će nam biti problem prostor. Svaki uređaj skupi koji dobijete mora imati nekakav svoj ured i nastavnika koji na njemu radi i aktivnosti koje će se na njemu znači obavljati. Tako da evo to čeka malo razvoj i prostornih kapaciteta nadam se da ćemo još taj iskorak napraviti i kad vam ovo sve kažem, onda iz toga možete zaključiti da naši studenti kad diplomiraju, izlaze gotovi stručnjaci na tržište rada, oni su kao takvi prepoznati i imamo, evo, taj jedan e, povratni u informaciju da na tržištu rada da jako dobro prolaze. Iz tog razloga mi imamo svake godine što je za Vukova dobro puno studenata iz Dalmacije, iz rijeke, iz to. Ono što je se loše desilo, to je što smo mi planirali, taj program od -e, a Tek sam ga ja pogurao prošle godine, znači otprilike prilike smo davali lažna obećanja 6-7 godina, pa su studenti mnogi koji su htjeli studirati u Vukovaru otišli u Zagreb ili Rijeku koji su osnovali četiri i pet godinu tog studija, ali evo već kroz ovu godinu se čulo da Vukovar ima sa četiri i pet godinu i da napredujemo, ja se nadam sa novom dijagnostičkom opremom, rezultatima znanstvenog istraživanja da ćemo mi biti prepoznati još više i bolje i da će doći to, ta informacija do preddiploma, preddiplomaca koji bi htjeli studirati četiri i pet godina. E što bi preporučite svojim potencijalnim studentima Formacija koja se ješla ministar Šustara bila je da se kroz od početka do snimanja diplomiralo oko 400 studentata fizioterapije ovdje mislim da će to biti sad i više jer evo pre, obrane diplomske su uskoro pa vidim imamo prijave za obranu diplomski znači taj se broj povećava on će doći uskoro vjerujem da ne na oko 500 mladi ljudi koji su onda izašli kao studenti znači diplomirani preddiplomskog studija fizioterapije znači mi bi dogodne svele da sa upisujemo petogodišnje imali i prvu generaciju studenata diplomskog studija fizioterapije zašto je to nama važno ne samo njima važno je i velaočuništu jer bi mi onda crpili nastavni kadar, asistente i ljude koji bi radili praktične vježbe, a koji su naši diplomirani studenti pet godine i prosto bi polako širili, stvarali dodatno svoj vlastiti kadar i za buduće razvojne planove, da ljudi pogotovo s ovog područja koji ima nije problem putovanje da danas sutra mogu planirati čak i zaposlenja na tim postojima ovdje, ako ne u stanovom radu, onda su onda sigurno suradnici. O specifičnostima studija fizioterapije razgovarali smo sa prodekanom za stručni i znanstveno-istraživački rad, profesorom Nebojšom Nešićem. E, Ponovno što mogu reći o studiju fizioterapije, znači da je izuzetno, izuzetno atraktivan, da uvijek imamo dovoljno studenta, da su studenti stvarno, mogu reći samo reći hvale za naše studente. E, imamo dosta dobre povratne informacije o mogućnostima zapošljavanja Nažalost, studenti su nam po cijelom svijetu, eh, svud rade i svud su dobro primljeni ovaj, pokazuju znači izuzetne kompetencije u svom zanimanju što nas čini izuzetno, izuzetno ponosnima na naše studije i naše studente. Jedna od specifičnosti našeg studija je da ja mislim nisam 100% siguran, ali 99% da je studij fizioterapije u Vukaru jedini studij gdje izvanredni studenti idu po istom programu kao i redovni. Znači u potpunosti odrađuju bez ikakvih ustupaka, sve, praksu, nastavu i sve. Tako im je organizirano da uh, oni od 4 sata poslije podnje, znači 16 sati pa nadalje, imaju predavanje, imaju vježbe i sve prema njihovim mogućnostima tako da mogu da rade. Pa bi se moglo reći da mi izuzetno, izuzetno poštujemo tu bolonju daleko više nego svi ostali. Stavlja veće zahteve, ali poštojemo sve. Od prošle godine smo počeli znači, sa specijalističkim studijem fizioterapije, prevetnivna fizioterapija, gdje smo integrirali znači, na neki način fizioterapiju i kineziologiju, kao što je rekao dekan, i to otvara jednu novu mogućnost, to je jedan totalno novi spektar i opet nešto posebno na, na području Republike Hrvatska, ali takih studij nema. Znači, radimo jednu stvar, dosta i naši studenta su sportisti i kad siđete do tu one naše holoviće, koliko mi imamo medalja i koliko smo, mi smo najjače, malo, ne, veleučilište u Hrvatskoj što se tiče sporta, na sveučilišnom sportskim igrama uzimamo medalja. Znači, kod nas laze puno studenta koji su sporti koji bi na neki način želeli ostati povezani sa sportom. Dođu prvenstvo na to fizioterapiju i jesu upoznati s tim ozljedama i tamo van ali ono što im mi nudimo kroz ove specijalističke studije da još e, povežu e, fizioterapiju sa nekim preventivnim stvarima da u stvari na neki način mogu odraditi cijeli postupak čak i prije nastanka ozljede ali od nastanka ozljede skroz do vraćanja sportista na teren, znači u jednu ruku da mogu da odrada nešto što mogu da odrade kondicionalni treneri i na taj način im omogućavamo jedan daleko veći spektar e, mogućnosti što se tiče zapošljavanja. Za Zasad imamo dobar odaziv i studenti su opet e, i studenti sa našeg fakulteta, bivši naši studenti, ali dolaze nam i sa strane što on neko ruku nama govori da je studij prepoznat i da se to sve odvija u nekom dobrom smjeru. Ove godine ćemo pisati ponovo, znači četvrtu godinu imat ćemo prvi put petu godinu, tako da mislim da što se toga tiče mi smo u principu mirni. E, dekan je spomenio i ovaj... E, centar za sporsku uh, dijagnostiku i rekreaciju. U trenutku kad to budemo omogućili da, da i počnemo sa radom u konačnici za okružit ćemo jednu priču koja je na širim prostorima uh, nego što je sam grad Vukovar i to, je jedna, to će biti jedna regionalna institucija koja će moći Bukvalno, znači da primi ovdje sportiste iz, iz Regije i iz cijele Hrvatske, da se objavi dijagnostika i recimo u suradnje sa bazenima Vukovara, u sportskim centrima Vukovara, mi možemo ponuditi i pripremu sportista, i diagnostiku, i rehabilitaciju, a imamo svoje studente i birat ćemo opet najbolje studente da ne tu budu, tako da je to jedna jako lijepa priča za grad Vukovara. Uh, poštovani slušatelji Radio Astrijem, Uh, danas u emisiji od faksa dok faksa, s nama u studiji Anita Nač studentica Vukovarskog veleučilište Jaroslava Ružička uh, Anita, molim te koliko imaš godina, gdje si završila srednju školu i gdje se odrasla? Pa evo ja sam Anita Nač, dolazim iz Petrovaca malog zela blizu Vukovara i imam 21 godinu. Završila sam srednju školu u Vinkovcima u medicinskoj školi. Smjer je bio za fizioterapeutskog tehničara i e, nakon toga sam upisala fakultet, e, navedeni e, veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, smjer fizioterapije e, to sam nastavila jer sam išla u srednju a u srednju sam prvenstveno to upisala jer sam se cijeli život kad sam bila mala uvijek igrala da sam ja neka teta koja pomaže siglama i nekakvim inekcijama a onda kako sam odrastala vidjela sam da baš nije medicinska sestra neki smjer za mene, nego više e, fizioterapija, pa sam eto to upisala, ali nije bilo nikog u, u obitelji da, da me povuče u te vode, nego sam ja zapravo prva, pa eto, e, sama sam to zapravo namislila. Dobro, A, molim te, sad e, raskaže iz priče našima slušateljima što baš to fizioterapija. Svi smo čuli o tom i stvarno neko i misli da neko to kao mislim medicina, povezano da. s medicinom, da. ali i više i tehnička nauka to, tako je? Pa da, dakle to je jedna e, grana medicina, fizikalna medicina koja je zapravo sastavni dio rehabilitacijskog procesa svakog svake osobe koja prolazi kroz izlječenje ili jednostavno vodi zdrav život. E, zapravo je fizioterapija e, Liječenje, liječenje vježbanjem, liječenje nekakvim prirodnim uh, derivatima, prirodnim agencima kao što je sunce, struja, voda, toplina, zvuk. Sve se to iskombinira i naravno pokrat kao vježbanje. Sve se to iskombinira i primjeni se na osobi kako bi se ozdravila ili jednostavno... Uh, hoće održavati svoje zdravlje, prevenirati bolesti, tako da je to ukratko je to fizioterapija, pomaganje, pomaganje nekakvim sveprisutnim sredstvima osobi. Znači, gdje studiraš i što te potaklo za upis u, baš u Vukovar? Pa eto, to je u Vukovaru... Pa što me potaklo? Naravno, kao i svaki, svaki mladi od 18-19 godina sam htjela otići malo dalje od roditelja, osamostaliti se i sve, ali opet je to bilo i zdrav razum, normalno koji je... Zašto bi studirala nešto u Zagrebu ili još dalje, kada mogu i tu, a onda su još tu bile sve obaveze i sa, i sa društvom, dakle, sa Kudom i neke druge stvari, pa je to sve imalo zapravo utjecaj da, da izaberem Vukovar, a ne nešto dalje. Uh -huh. Sad me zanima slobodno vrijeme studenta. Da. Šta imaš za slobodno vrijeme? Ili imaš njega uopće slobodno vrijeme? pa prije bilo više sad ga više baš i nemam eto e, e, pro sam se upisala u, u ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo Jan Franko u Vukovaru nakon toga sam posle nekog vremena počela voditi e, zbor u istoimenom društvu i to je polako već uzimalo moje slobodno vrijeme, e, nakon toga sam se još i zaposlala u jednoj trgovini kao, kao student, tako da i tamo radim i onda za slobodno vrijeme zapravo ostane vrlo kratko, a njega kao eto, jedan pravi fizioterapeut pokušam iskoristiti na, na sportski način pa se bavim trčanjem ili malo vježbanjem, tu i tamo čitam, gledam filmove, ali eto, sve zbrda z dola. No, dobro to. A što je studije? Posao u inozemstvu ili u Hrvatskoj? Kako mogućnost zapošljavanja baš tvoje struke? Pa ja se nikad nisam baš vidjela negdje u daleko, u Njemačka, Austrija i to. E, I planiram, nadam se da će mi se to i ostvariti. Jednog dana završiti e, osposobljavanje za profesoricu, jer mi je san predavati u srednjoj školi. Stvarno se vidim u tome da da svoje znanje prenosim mlađim generacijama, da ih podučavam, usmjeravam, pokazujem im nešto što sam i ja donedavno učila, tako da su mi to planovi, a to je to uglavnom na razini Hrvatske ništa, ništa dalje. I na kraju naše emisije jedna poruka za bivše i buduće studente od dekana fakulteta Lavoslava Ružičke, docenta Mirka Smolića. Mi smo zadovoljni sa kvalitetom naših studenata koji dolaze. Naši nastavnici koji dolaze iz Osijeka i Zagreba su jako zadovoljni što nama daje dodatno uvjerenje da se radi zaista o kvalitetnim studentima. Ono što vam jako dekan mogu reći od mojih nastavnika da apsolutno nemamo problema da su djeca jako savjesna i jako su jako uh, su pozitivna uh, moj, uh, moja poruka za sve mlade sa ovog područja je da uh, ako upišu da je naše studijske programe da neće pogriješiti, da će dobiti potrebna znanja koja insulta treba za njihove interese za tržište rada, za zaposlenje Evo, i ono što je nama i u političkom smislu i nacionalnom smislu važno da nam ljudi ostaju, da nam naiseljavaju jer nam je Europska unija puža pruža sada sve, a mislim da je interes da se ljudi školuju i da ostanu na ovim područjima. Došli smo do kraja naše emisije od faksa do faksa internet radija Srem. Zahvaljujemo sugovornicima na učešću u programu i vama, našim slušateljama, na pozornosti. Emisiju uredila i vodila Titjana Kočnjeva, tonski obradio Robert Pavelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.